Välkomna till Nördliv, podcast om spel och allmänna nördigheter Dagens datum är den 15 hälfte och detta är avsnitt nummer två Idag har vi med oss som vanligt Fredrik, Daniel och jag heter Max Och hej på era allihopa <här> Hej på er! Ah, hej jag heter Max! <här> <här> <här> hej och välkomna! Idag ska vi tala om spel Det ska vi! Då. Ska vi? Uh, Okej okay. Ja, jag har gjort något roligt sen sist tänkte jag säga, blir som en, ja. gjort något sen sist, så att jag, jag gör det på byter direkt. på en bänk utanför min lägenhet och ställer upp mot himlen när alla skator sitter och kollar tillbaka på Det mig är spelet som inte jag spelat, det inte sant. Nu ska nu ska, nu ska vara snäll mot din familj Fredrik tycker jag, vi ska inte kalla åt skator i labbeten. Ja men vi kan, vi kan gå in oss på lite, ta reda på vad vi har spelat sen sist. Vi börjar med som vanligt, Fredrik. Som vanligt säger vi att vi har gjort det en gång tidigare så att det är en trend nu. Ja det, det är ju <laughs> bra att du tar det här som en trend då. Uh, jag förstår var... du är en trend Fredrik. Ja faktiskt, jag är en trendsetter. Och den det trenden alltså. jag har haft vad gäller spel, det är veckans spel. Det är Och det. kan vi gå in på mer senare. Okej, okay. något annat än det. <laughs> Okej, okay. har du Det är bara Dishonor du har kört då helt enkelt ja. Okej, okay. ja men du Jag skippar dig så får du komma in med lite Roliga små kommentarer här och där på resten av folket då. Sure Nästa på listan, Danny, har du spelat något roligt då? Uh, däckans spel För jag, resten av tiden har jag liksom suttit Framför uh, Hobbit 2 Och tittat på allt roligt bakom kulissen. Alltså det har tagit lite tid. Man måste ju spendera sin tid på någonting. Man måste ju spendera på någonting. Varför det... inte spendera på något nördigt? Precis, jag menar det var ut? Runt 16 timmar jag har lagt ut på Hobbit 2 nu med alla bakom kulissen och filmen och kommentatorspåret. Och där har ni det. Ett riktigt nördliv. Jag tänkte säga, det är... Du, du, du, du går verkligen in för det med den här podcasten. Det är bra att se att någon sätter sig in i det ordentligt. Jag skulle önska att jag kunna säga att jag sitter i mina föräldrars källare och liksom väntar på att mamma ska komma ner mig men nu gör jag ju tog alltså är lite ja. så nödigt är det ju inte. Ja men det finns, eh, bra vet att det finns eh, plats att förbättra sig på. Ja, ju, ibland så. Har någonting <laughs> att växa i så att säga. <laughs> ja men det blir ju rekordhastighet här då. Vi, vi går vidare till eh, Rob. Har du, har du spelat ett spel? Säg att du har spelat ett spel annat mm. än veckans spel. Du jag har inte ens spelat veckans spel. Ja, du äh, är mest nördig av oss jag, alla. Jag är en rebell här. Jag jag spelar inte veckans spel helt enkelt. <laughs> Nej, men äh, jag har spelat jag spelar lite Sikoden 2 och äh, lite Left 4 Dead 2 äh, så här custom kartor, men utöver det så har jag faktiskt inte spelat så mycket. Jag har varit lite upptagen med att skriva, så Okej, okej. sy du nämnde ju det förra veckan. Var det nå... Uh, var återbesökte det? Ja... Uh, det, det är ett extremt... Båda 1 och två är extremt svåra att få tag på. Uh, de är jättedyra, men de går för till 500 dollar eller nånting. Om man ska försöka få tag på dem originalt, så att... Uh, ja, Tyvärr tvungen att fuska med, till dem Och köra emulator på datorn men, Hur vågar eh, du? Ja, jag vet det, det är så hemskt, men som sagt, jag är en Ja, ah, jo, eh, jo, men du lever Sann i andan eh, Jo, nej men eh, Jag spelade koden 1 och 2 för jättelänge sedan eh, Gjorde jag För säkert en, över en tio år sedan Sist var det nog Men så kände jag, nej, jag fick, jag fick lust Att spela dem igen nu Så, så körde jag igenom ettan Um, till 100% Tog alla, alla 108 Stars of Destiny Fick the, the good ending Och allting Och så importade jag den saven till, till tvåan För det var tvåan som jag verkligen ville spela egentligen för att Tvåan är den bästa av de två Det vill inte säga att ettan inte är bra Men tvåan är bättre den, den, jag vet inte de, de tog ettan Och gjorde den bättre helt enkelt Så som man ska göra med en uppföljare mm. det, det, är det är snyggare inte grafik men alltså, för det, det är ju 2 d pixelart men... Men, eh, men de ändå, det kan ju fortfarande vara bättre även om det inte mm. är så supersnyggt. Jo ja, men de gjorde det bättre. Jag vet inte riktigt hur, men de gjorde det bättre i alla fall. Eh, Miljön är jättefina, musiken är skitbra, eh, combat-systemet, de, de, de fixade lite små saker som var lite irriterande i, i, i första spelet där och, och gjorde det bättre helt enkelt. Och, Inventoriesystemet gjorde de också mycket bättre För i ettan så kan Så har man inget eh, Delat inventory som de i flesta, i flesta RPG så har man ju ett stort inventory Där alla grejer hamnar Men i ettan Så hade man bara, man hade sin equipment Och sen hade man plats för Kanske tre eller fyra eh, Mediciner Eller andra grejer som man kunde bära runt på eh, Vilket gjorde att Man hade bara jag tror det är typ nio slots i sitt inventory per person Okej, okay. här är det många sex... Många party också, för det vet man ju Ja, man kan ha sex, sex partymembers med sig eh, som totalt ehm. Och varje person har då nio slots, vilket där är ganska mycket Men eh, Det är det att din equipment som du har på dig, alltså rustning och sådana grejer Räknas till ditt inventory, vilket gör att du får inte så mycket plats Du fixar de i tvåan genom att ge, va varje person har Eh, utöver sitt sina equipment så har den en tre slott inventory plus att man har ett shared inventory också Där man har typ 3 sidor med 10 typ på, på varje och sådär Mm Så då fick, man, då fick man ganska mycket plats i alla fall Och då kan man bara ha plus att när man är i combat så Får man slut på mediciner och sånt sådant där när man, när man, eh, så kan man hämta från sin bag kan man göra Vilket gör att man, eh, man inte kan få slut på, på grejer och så vidare man inte tar slut i sitt inventory vilket var ganska bra. Sådär. Men storyn, är, storyn är väldigt bra också, jag gillar den. Det är så här, två vänner och... Vi uh, vill inte spoila, ett uh, typ 20 år gammalt spel. Um, två vänner, det... så är en fantasivärld för dig alltså. Jag ska förbereda till nästa podcast och ha den som jag kan spela upp. Det är soundboard helt enkelt. En morgonradio <fartEN> <fartEN> <fartEN> med massa crazy sounds bara. Ja nej men jag, jag, jag, jag rekommenderar starkt det är psykoden. både ett och två faktiskt. Äh, ettan har en väldigt... Alltså båda är väldigt klassiska stories här men Ettan är lite mer... Äh, alltså jag vet inte. det, det är, så, där är det mer korrupt. Liksom, person som var god en gång i tiden blev korrupt och vi måste nu stoppa honom typ. Medan tvåan är mer, okej okay, han är en riktig... Han är bara en psykopatisk liksom... Mördare helt enkelt som råkar vara ledare för ett land som vi ta över världen typ råkar vara ledare. <laughs> ja. Ja ja. Jo, han, han får nog så här dag, han bara jag ska nog döda alla. Jag är lite så psykotisk. Ja, men det är, det, det är nog jag nu och, så, och jag är ledare för det här landet. Ja, vilken tur <laughs> att jag råkar vara det. Nej men det var väl med det att han var ju prins. Han är ju prins och ja, han alltså. Och kungen är kungen är typ död jag kommer inte ihåg Jag inte kommer så långt jag börjar, det här är ett rollspel eller? Ja det är det. Ja. Och det kom typ 98 eller? 97, 98 någonstans där. Jag tror ja. det första spelet kom 95 tror jag. Ja okej. Okay. Så det, det, är ju tjo, det är ju nästan 20 år gammalt för det här laget men det håller upp gör ja, det, det är väldigt snyggt och väldigt bra. Um, så att, jag rekommenderar starkt, storyn är bra och uh, magisystemet är, ju... är lite... lite det är lite udda jämfört med många andra Var det här det på är... första Playstation då? Eller? Ja det är första, det är från Playstation 1 det här Så att det är, det är gammalt Gamla grejer Då är frågan hur rekommenderar vi folk, det är klart vi rekommenderar folk att köra det men Frågan är om man Är alltså, det lätt att få tag på som eller? Som sagt det är väldigt svårt att få tag på kopior av det här spelet, det är, det är ett sånt här spel som som helt enkelt bara inte finns. Och spel som finns, de, är ju, de går alltså för hur mycket pengar som helst. Ja. Så att, alltså jag, jag rekommenderar inte folk att ladda ner spel, jag är inte, men alltså i det här fallet, vill man verkligen vill man spela det här spelet så är det nästan det enda alternativet. Tror man du att vill. det finns på Playstation 3 som alltså PSN står och ladda ner Playstation 1 och köra igen alltså där? jag vet faktiskt inte. jag har kollat, jag äger ju ett PS Vita och kollat på. Men då släppte det till PSP, gjorde de. Eh, Båda ettan och tvåan, men jag är inte jag tror de bara släpptes i Japan. Um, ja, det är möjligt. Vilket, vilket är lite synd, faktiskt. Ja, kör de äh... på japanska annars. Fattar inte att du Försöka se hur mycket du kommer ihåg av storyn. <laughs> jag är inte säker på att jag måste välja något av alternativen här, men jag är inte riktigt säker på... Åh oh, nej, shit, en karaktär tog. Uh, whoops. Ah, okay, det påminner mig om att jag försöker, varje gång jag tror att jag kan tillräckligt mycket japanska och startar så här. Men nu, nu, nu, nu kan jag nog tillräckligt mycket, höra vad de säger men så kommer man till val För den som inte kan läsa japanska men kan förstå lite så får man försöka spara, välja ett alternativ och försöka Baserat på deras reaktion, försöka förstå vad det var man valde <laughs> Alltså psykoden är sånt är ett ganska unikt spel på det sättet att det finns Uh, 108 karaktärer att plocka på sig. Du, det var inte uh, dåligt. Jag här variationen kanske kan bli lite. Alltså, de är ju alla, alla karaktärerna är unika också. De har ju. Alltså, de är ju de är ganska tvådimensionella. Uh, men det kan ju bero på speltypen också. Men nej, men alltså, de är ju ganska tvådimensionella på Gud. Det är så många. Men de alla har ju någonting som gör dem till en, till en unik karaktär. Om det ändå är bara att de är en shopkeeper. Men, men uh, liksom. Man samlar ju på sig dem och de får bo i en slott Och, och, och man måste samla på sig Alla 108 för att uh, Få the, the good ending Eller the best ending helt mm. enkelt. Så och man samlar på sig människor Alltså i ett stort slott Ja ser det som Pokémon <laughs> Shopkeeper, okay. I choose you <laughs> um, du är Shopkeeper Vill du få göra hem till slottet <laughs> <laughs> Nej, det är så att Man ska, man ska ju man ska ju slåss, man startar ju typ en rebellgrupp Gör man, i båda spelen uh, och Pojkband eh, på 108 personer Ja nej men alltså, det, man, man samlar på sig 108 så här key people De brukar vara oftast vara flera av dem är ledare för sina egna små grupper Så de tar ju med alltså, de får, man får ju soldater med dem när de, när de följer med en. Och sen är det ju vissa andra som sagt, vissa är shopkeepers och, och sådana grejer Och vissa av dem är, det inte Kockar och, och farmers, möjligt, alla, alla möjliga liksom, det, det är för allt möjligt man behöver för, för att liksom, äh, ha en, en rebellare med helt enkelt. Mm. Och äh, jag, jag tycker det är jätte... Det är, jag kommer ihåg när jag spelade det första gången jag tyckte fan coolt. Det här skulle man ha i varje spel. Att man får, man får ett eget slott och, så, och slottet utökas ju fler människor, ju fler... Äh, personer man samlar på sig helt enkelt och man får ju, alltså vissa, väldigt många av dem de personerna eh, följer med under storyn, alltså de, de rekryteras genom eh, genom storyn, men det finns ganska många som man måste gå ut och aktivt söka upp och rekrytera och ibland så måste man göra vissa specifika saker och eh, lite såhär, lite som sidequests helt enkelt Mm, ja men Det är lite intressant, jag menar, den låter ju intressant, låter roligt. Så att, men det har du kör, syrkoden. Yes. Jag, jag blir lite lockad själv, så så om jag hade haft mer tid. Vad skulle du säga att det tar att spela igenom ett spel? Är det ett eh, 60 80 timmars spel eller? Ja, det är väldigt långt. Men det är mest för att vill, alltså vill, man, vill man bara köra igenom spelet helt enkelt. Ja, men vem vill, man, man, man spelar det. ju inte ett sånt spel bara för att köra igenom. Det kör man ju Nej. för att köra det till komplett om man säger för att det. Så, jag vet inte, kanske 30-40 timmar kanske Som minimum då, skulle jag okay, säga okay. Men det beror ju på, vil man går runt och plocka på sig alla gear. Alltså, inte bara rekrytera alla 100 stars 108 stars of destiny eh, Utan även få bästa equipment Och alla sådana gear och se till att alla karaktärer är, är hög level Då måste man ju gå runt och grinda lite också Och sånt, så att det tar ju Det tar ett bra, sta, ett bra tag mm, Och sen mm. Nu är jag inte säker på det. Jag tror tvåan är lite längre faktiskt, men ettan är ja, runt 40 timmar kanske. Ja, Okej, okay. ja, men det är intressant att veta. Jag lägger den på en lista som jag vet att jag ska faktiskt kolla upp det om jag känner att jag har tid någon gång. Ja, nej, men Bra. det är ett spel som, som man bara plockar plocka på sig. Va? Det mm. är denna som är lite irriterande man kan inte spara var som helst. De flesta RPG-spel har ju att man kan spara på worldmapen. Och, eh, och på specifika save points inne i, i dungeons och sådana game Men i i C coden så finns det bara två sätt att spara på. Det är antingen att gå vara i ett så här inn, eller eh, något som kallas Journeyman Crystals som eh, finns lite varstans. Save i points? Ja, de är save points i stort sett, de, de, men de, de är väldigt, de dyker upp väldigt, väldigt sällan gör de faktiskt. Så att, det är mycket springande fram och tillbaka till stället för att sava om man... Om man jag tror att man ska dö sådana grejer. Så, uh. okay. Men uh, första spelet, väldigt mycket inven inventory management för att se till att man har massa grejer. Rätt grejer tvåan, lite mindre så faktiskt. Bra veta, bra veta. Men psykoden, du har verkta upptagen med det och skrivande. Yes. Det är, ju, det är ju National uh, Novel Writing month den här månaden. Så att, uh, ja. jag håller på att skriva en, en zombie novell, helt enkelt. Ja, se, där, se, där, se där. Ja, ta, det, se det, se det. Du får göra radio-PS av det alltihopa sen helt enkelt. <laughs> får, vi, får vi vara med och göra röster? Nej. Ja, har ju erfarenhet. Jag har ju faktiskt gjort zombiröster till ett spel, men det är en annan sak. Ja, ja. men uh, jo, men ni är alla döda i den. den här. <laughs> ja, men då är vi ju zombies då. Nej, det sa jag inte. Ja. Oh. <laughs> <laughs> oh, uh, <laughs> oh. oh, ja, men det var det, var det lilla roliga. Uh, ja, men då är det jag kvar. Jag kan säga er att... Uh, jag har spelat Warframe. Warframe? Mm. Warframe! For the man in tights. <laughs> Nej, det är Robin Hood. <laughs> What? <laughs> uh, men... Vad uh, uh, oh, ja. är... Warframe. Warframe. Uh, är det någon av er som har spelat Warframe? Nej. Uh, Okej. Okay. Tänk er, det är er en, en tredjepersons action game. Du ser det typiska over the shoulder. Det är lite springa på väggar. Det är uh, göra backflips, snurra runt, slåss med lite katana liknande vapen. Det är som, En Warframe är egentligen en cyborg samurai i rymden. Mm. Okay. Det låter lockande. Det låter, det, designen är ju det som fast, man fastnar först för. Designen är ju väldigt. De har Warframe som kallas för Tenno. Väldigt japanskt. De sitter mycket som liksom samurajer. De är nobla. Och man vaknar upp som en sån här Tenno som är en väldigt väldigt gammal typ av krigare som inte finns mycket kvar av. Och så kommer det, får man döda en massa monster. Det finns en massa infester, och det finns olika typer av Faktioner av olika folk. Det är litet, lite robotar och lite sånt där. Och det, det, det är missionbaserat om man säger Du åker runt på en massa olika planeter och väljer så att ja, nu åker vi till jorden och här liksom, ja, du ska assassinera den här fienden, eller du ska capture den här fienden, eller du ska döda alla här, eller du ska bara överleva så länge du kan, eller du ska skydda den här punkten. En klassiska uppdrag. Och man samlar resurser på allt det här och de resurserna tar man med sig för att bygga nya Warframes med olika abilities. Varje Warframe har fyra abilities och är, det finns alltid någon som kan heala, det är eller så här, MMO-liknande, fast inte så starkt, för alla klarar ju sig själva. Och man har ett primärvapen, ett sekundärvapen och ett meleevapen och... Ja, det, det är en stor rolig blandning. Man känner att ja, men det här vapnet verkar häftigt. Får man får försöka samla ihop pengar. Köpa en blueprint på det. Och sen måste man samla ihop materialet och bygga den grejen. Så det här mm. låter ju väldigt intressant tycker jag. Och det... Det, här är ett, det behöver man nämnas att det här är ett free to play spel. Ja precis, jag tänkte säga det, det här. Det mindre. är free to play. Och det man, kommer, man kan snabba upp sin... Det är sånt här... Jag kan inte säga att jag har mycket emot det med tanke på att det är, det är fyra player co-op versus liksom på en, man, mission är en squad på fyra man kan gå med i och sen gör man uppdrag tillsammans. Eller så kan man köra Solo. Det spelar ingen roll. Men jag tror du kan maxa fyra med det. Om man springer runt. Så att man... men kan, Är det här ett spel som man kan köra fullt ut single? Eller ja, du måste... kan, men det blir ju lite. Det blir, jag tror det blir lite för upprepande. Men jag tror man tröttnar lite på det. Det blir samma sak om och ja, om igen. Okej. att Man behöver lite springa runt med kompisar och köra. Tror det är samma sak som att köra saker som Left for Dead. Mm. Tänk det att du kör i samma bana om och om igen. Så att du behöver ha faktiskt kompisar när du springer med. För att det blir lite roligare då. Precis. Men som sagt, det, det finns, man kan uppgradera så mycket grejer. och Man levlar allting. Man levlar sitt vapen, sitt melee-vapen, sitt sekundära vapen man levlar sin warframe överhuvudtaget så man kan låsa upp mer abilities. Uh, nu till senaste patchen då jag faktiskt satt och började spela det här igen så la de till något som heter arkwing, Så att nu har du en, ett mode om man säger du får ett quest där du ska bygga dig en arkwing, som gör att du flyger runt ute i rymden också, tredimensionellt helt och då fick du helt nya equipment för att du kunna ju köra sådana banor också, så att... Uh... Ninjas in space! Ja, uh, yeah, sci-fi ninjas in space. <laughs> är... du, må du, måste ju, du måste ju säga, att kan man döpa de här Arkwings då? Ja, men du, de har ju sina namn redan. Det med, men du måste köper det finnas ju en som heter Duck då i så fall, kom igen. Du kan ju döpa ditt konto på Steam och du vill heta så, men... <laughs> Vadå, så du, du menar att ingen som vill heta Arkwing Duck då, alltså? Jag tror många skulle vilja heta det, men tyvärr så finns den inte än Men ja, skicka in ett förslag De hade... deras uh, vad det, slogan typ, Warframe, Ninjas Play free <laughs> <laughs> Det är ju faktiskt det också, det är inte ett skämt eller? <laughs> Men det har alltså tagit min tid så jag faktiskt, jag, var förvå... jag körde dig betan för länge sedan Och de har lagt till mycket mer story och quests och uppgrepp Jag menar, förut var det bara en menu där du valde att spela en bana Så nu har du ett litet eget rymdskepp som du går runt i Som du har din lilla ditt foundry där du bygger saker, där din arsenal, där du har allt ditt vapen och mm. kan uppgradera Och kan ändra färger på alltihopa och se hur det ser ut Och du kan köpa skins och sånt där och det är ju free-to-play. Det enda kostnaden är att när du bygger någonting så kan du ta... Ja, ah, den här kostar sex timmar att bygga. Så att då kan du rusha den genom att betala lite platinum som det heter då som du köper för riktiga pengar. Ja, men och du jag kan, tänkte att ja. om du nu tar sex timmar är det det att du kan, kan jag gå ur spelet då och vänta ja, sex Ja, precis. Det, det, är liksom, det tar sex timmar att bygga upp den här. Så då eh, loggar man ut bara det. och väntar tills det är klart till nästa dag eller liknande. Är det, det, det, det så alltså att om när han bygger något Kan jag liksom göra saker under tiden då? Eller? Ja, ja, ja. Du, ja. du kan bygga flera saker samtidigt till och med Det okay. låter som typ alla såna här webbaserade um, typ, typ som Alltså typ massa så här webbspel Där är det ju typ det är ju så att åh oh, men det tar typ 20 minuter att bygga den här grejen och så ju, ju högre upp man kommer i byggnader och sånt där så så tar det 24 timmar, 3 veckor, 5 ja, år. Ja, jo, jag att bygga en ny warframe tar ju tre dagar så att Ja, okej. Okay. Men det är som sagt det är, jag ska säga att att att samla på sig allt det här materialet och faktiskt bygga någonting känner man det är ju som en belöning att du är lyckas gjort det. Sen att det tar tid det är ju det sättet de tjänar pengar på att de vill ju folk ha den nu. Ja, jag har äntligen samlat på mig allt. Nu ska jag börja bygga. Så ja, om 12 timmar så är den klar. Så jag vill ha den nu! Så köper du den. Man märker, det. Liksom, jag, jag kan hålla med det är, det är på gränsen det här att det är lite ja nja, om det är acceptabelt eller inte. Men det är kul att spela. Spelet är roligt i alla fall. Så att jag än så länge har inte tröttnat och, så Vi håller på att bygga vår klan och då har man sin egen dojo som man får bygga upp helt. Det är som, det är som pusselbitar du sätter ut. Du börjar med en, en, en hall bara med två dörrar. Och så kan du bygga på vad du vill. Att, ja, I slutet på den här hallen så vill jag ha en, en t-korsning. Eller jag vill ha en fyrvägskorsning. Och här ska vi bygga en reaktor så att vi kan sätta på mera byggnader. Och här ska vi ha ett dueleringsrum. Och det finns det var mycket där att bygga som var roligt. Vänta, du menar alltså att det här spelet har alltså allt. Det har ninjas, det har robotar, det har rymdskepp. Det har rymdskepp, det har det tidsbaserade by, byggnadsgrejer, det har pussel. Det, det har alltså allt det här spelet. Ja, jo, det är Warframe. Vi har allt. Särskilt snynjö ja. ja men det är faktiskt det, det var riktigt roligt, det har spenderat Min tid på att om folk eh, Spelade det för ganska länge sedan och kände så att det var lite Lite Mycket av detsamma helt enkelt Och tröttnade på det så Jag rekommenderar att starta upp det och testa det igen Det är ju free to play som sagt och, de, de, de har lagt till väldigt mycket. Det är ett spel som utvecklas om man märker det för det, när man startar upp ja. sådär, jag kommer inte ihåg något av det här. Precis. Jag tror det här är ganska vanligt förekommande för alla de här free-to-play-spelen på ja, till exempel Steam. Där, att mm. Du kanske börjar köra i början lite grann och sen att ah, det här varit. Nej, jag skiter i det här nu. Men om man ger en chans igen efter sig ett år eller något, för det finns, finns ju lite att ta och välja med, med, med, ibland på Free-to-Play-sidan. På Steam under tiden om vi säger så Så om man går tillbaka till då kan det mycket väl ha skett en väldigt stor positiv skillnad i, i gameplay och uppbyggnad mm. Ja men det, alltså, det är lite roligt Utöver det har jag mest suttit och läsit Och någon har suttit och skrivit så har jag suttit och läst Läsit? Läst? Jag, jag känner att min, att jag, jag har det bättre då Ja ah, jag vet jag, inte jag, om jag, have... jag, är lite mer, jag är lite mer aktiv det är, det är ju sant. Det här, jag satt och läste en webbnovell som en japansk som översatt som jag fastnade starkt för. Jag vet inte om det är någon, några läsare av er som fastnar för sånt. Ja, men jag är en som tittar på anime som också läser manga och sen läser noveller av som. en novell brukar man ju kalla en kort historia men det är ju fan böcker efter så långt som de En, en kort med. historia är en novella är det? Nej, ja, jag kan inte terminologierna. Är jag till det här med att läsa? En, en novell är ju alltså en bok, är det? Är, en novell är ju typ 50 000 ord eller mer. Och det är därför du håller på med skrivandet och jag håller på med läsandet. <laughs> vad, är då, vad är skillnaden på roman och novell då? Jag tror, då tror, jag, jag tror att en roman är alltså en, en väldigt lång bok i så fall. Det är mer som Sagan om ringen till exempel, då, de är ju romaner, det är ju roman liksom. Hela det är ju en romanbok. Jag tror det, de quote mig om det, men jag tror att det är så i alla fall. Om inte annat så är en roman tror jag kan vara en stil av, av själva typ av bok i så fall. Mm. Ja men det var, det var intressant i alla fall. Det var det klassiska. Det var någon japansk skolpojk på 17 år som blir eh, mobbad i, i skolan. Han är lite av en nörd men han är ingen extremnörd. Han är bara lite så här, ja, han tycker om spel bara helt enkelt. Men han blir lite mobbad för det i skolan och det är lite tungt för han och alla hans klasskamrater är, är liksom är lite emot honom tycker att så här, ah, men den där killen han är ingenting och nej eh, vi, vi säger ingenting även fast han blir mobbad de bryr sig lite åt andra hållet men av någon anledning så är självklart den snyggaste tjejen i klassen är intresserad av honom och går och talar med honom och han blir så irriterad på det för att säga alltså, varför talar hon med mig? Det, du gör bara mer problem för mig för att alla andra i klassen tycker så här att åh oh, han den är jävla förtalande honom för att jag ska gå och slå ner honom. Så att det, det, det är startsättningen det hur allting startar och sen så bryts alltihopa när de blir transporterade till en fantasyvärld och ska vara hjältarna som ska slåss mot demonarmén i det här fantasyuniversumet de har blivit transporterade till. Alltså, nu, nu... Va, vad pratar vi om nu? Va? Jag tappar bort mig lite, förlåt. Är det här en anime? Nej, det, det, är en, det är den här novellen som jag satt och läst på internet. Ja, ah, oh just det. Okej. Okay. Vad okay. heter den? Ja, jo, jag var rädd för att du skulle fråga det. Jag <laughs> alltså att och försökte översätta den själv, men... Eh, först tror jag det heter Arifuerta, som jag tror är landet de blir transporterade till. Eh. Så Arifuerta, eh, Shokaku de Sekai Saikyo. Jag mm, vet att precis. Sekai, Saikyo Det är världens starkaste Okej, okay, det låter som en väldigt stereotypisk eh, eh, Titel då Ja, yeah, men som sagt de blir, Hela deras klass blir transporterad Till en annan värld Och då tänker han att Nu, nu kommer saker förändras För en, nu kommer inte livet Vara så illa, utan nu, nu är, De kommer dit och säger att ja Det är ju en sån standard Man får bara det, det är en japansk så man får bara acceptera allting som det är att alla de har olika klasser, man har level i den här världen, fantasyvärlden och of och, och som säger så och då tänker jag att ja, de är heroes, de är hjältarna som har blivit transporterade så alla har fuskstats de är cheat characters jämförs mot vanligt folk där och tänker han, ja nu är jag äntligen nåt men av alla andra så är han den enda som har så här: du är som en vanlig person i den här världen fortfarande. <laughs> så det bryter ner förhoppningen helt. Men han vä vägrar att uh, jag tänker Klar. inte vara liksom, den grenaste. Jag ska fortsätta att försöka. Men efter liksom träning och mot de andra så ser han hur underlägsen han är och blir liksom, lite deprimerad och så. Och så går de ner i en dungeon en dag. Alla dör förutom. Och eh, då visar det sig att han är en av de få som faktiskt vågar stå emot det. Men han har också den sämsta klassen. Han är en synergist. Det är en crafting-klass enligt dem. Så han ska inte ens vara med och slåss. Men han har relativt transmuta jorden lite. Så han kan ändra liksom vad folk står på och göra ett litet hål. Så de kan lämna ner det. Och då det råkar det så att de råkar gå in i en fälla i den här dungeonen. Och... Eh, eh, han offrar sig för att hålla tillbaka ett stort monster som är lite för svårt för dem medan de andra flyr och när de flyr så tänker de att, Ja, han höll tillbaka dem, Han är vår hjälte Och nu ska allting ändras för honom Och så tänker han att Ja, nu tar han och nu är de redo för att ta emot honom Han har hållit i den här monstret tillräckligt länge Springer tillbaka Och så är det självklart någon som fortfarande är för sur på honom Och inte accepterar att han är en hjälte Nu skjuter de en liten eldboll på honom Så att han ramlar ner i ett mörker nedför en bro Ner i den här dungeonen Och försvinner Det är det är Valans klasskamrater, tror, och det är därifrån. Det är därifrån när jag läste dit som jag inte kunde sluta läsa längre. Ja. <laughs> Vad som händer ja, det är. efteråt är... Det är liksom, åh, nu, nu förstår jag varför det heter världens starkaste i namnet på novellen. Okej, okay, ja, ja. men du får ta länkar då så får jag läsa Jag det. kan re starkt rekommendera den. Jag kan länka den till er och, och ni vill läsa igenom ja. den. Uh, jag kan jag länka den dra... på Nördlivs. Kan, kan lägga ut det. den där så kan alla andra få läsa. Det är, en, det är typiska... Någon sån här liten mobbad underlägsen karaktär som uh, har det lite så, tungt så, för sig Så är menar att man känner igen sig alltså? Ja men det är ju, man kan alltid, att stödja dagen är ju något som man har svårt att hålla emot <laughs> när det väl ja. går bra för dem efter ett tag Typ alla anime och man är baserat runt den att... mm, Jag kan varna för att den är faktiskt den låter lite fånig kanske att säga, skolklass och lite bobbing så här. Ja, men det, det är väl lite socker och söt glad glatt. Men den här blir rå. Det blir allvar man säger, speciellt wow. efter han har ramlat ner i mörkret där, att för hans sätt att överleva så. Ja, jag vill inte spoila för att om ni tänker läsa den, den är så otroligt bra. Ja, det jag får ta det sen någon gång, Länkar den bara oh. så. Mm. Mm. Så jag där bara, var det klargöra en grej här, ja. jag så fel gjorde. Nu, nu nu går vi in på technicality så här. Men jag känner att jag måste delar ut lite kunskap faktiskt. Uh, det här med novell och roman och grejer. Jag är redo att ta emot. Jag kollade jag faktiskt upp det gjorde jag och novell på svenska är inte samma sak som novel på engelska utan det ah. är, så att en roman på svenska är samma sak som en novel på engelska. Uh, och en novell på svenska är samma sak som en short story. Uh, så att, uh, det det var... förklarar varför jag var förvirrad. Ja, nej men det är därför, jag, jag trodde det var sån sak men jag kollade upp det och det är det inte. Så att, uh... mm, ja men då är det, är ju en webbnovel så det är ju en webbnovell en yeah. webbroman. Web ja är det en webnovel. då är det en webbroman i så fall. Precis. Ja. Så att, uh, och det jag skriver är en roman inte. All öven. righty then! <laughs> yeah. En ja. lång historia helt enkelt. Ja, ja men Det var det, det var det lilla roliga, nu har vi alla mm. gått igenom vad vi har gjort och hållit på med sen tidigare. Nu tip går vi över top, till spelnyheter, top. har det hänt någon Woho! nyhet på senaste veckan? Nej. <coughs> spelnyheter? Nej, sånt händer inte i världen. Det, vi gick igenom, vi hade, hade vi någon spelnyhet vi skulle dra fram? Det är egentligen bara... vad då Vadå, där nu? Ja, vi har... Som jag vet du siffror mot är att Just Cause 3 har blivit avtäckt nu att det kommer komma ut. det är ju nyhet. Av det är en... Studios, vårt svenska företag. Mm. Folk har ju tänkt att de varit på, eller trott, och det har... Eh... Det hade varit på tal så länge ju. Ja. Okej, okay. jag är väl en av de få som absolut inte har någon aning om vad JazzCast-serien handlar om överhuvudtaget. Är det samma? Är det liksom... Är det samma karaktärer i varje spel? Ja, eller? det är samma. Rico Rodriguez heter hur karaktärer man spelar i, och han är liksom en sån här äventyrare. Han, han är liksom den som är med i alla spel, Robert, mm. Okej, okay. okay. Alltså, det är egentligen ett uh, open-world-spel, tredje person, och du får typ mosa och skjuta typ rubbet om du vill, på hela... Du är på en sån där ö, då, typ. Det är sandbox. Ja, typ. Tänk dig uh, Tropico... Uh, har någon kört Tropico? Nope. Nej. Tänk dig Kuba. Uh, säg, säg, säg, säg bara Far Cry, liksom. Det är ja. Far Crys tycket. Öppen värld liksom på tropiska öar. Fast i är tredje person. Fast i är tredje person och du kan sprain, du kan precis få som helst nästan ledning. Du har mm, lite som, GTA på det hela. som helst också ju ja. så. Lite som Assassin's Creed. Fast mer action. Mer action, ja, mer fånigt tänkte jag säga Det är inte Den tar sig inte själv så seriöst Nej Okej lite Saint's Row på det kanske det är, det är, kört det här. Ja sp Spelstilen är Saint's Row Fast den har inte den humorn Mm Den mm. har en lite mer seriösa ton då i alla fall mm. Okej, okay. uh, men uh, jag får ta Förskaffa sk få ett av tillfällen. Det är <laughs> sånt där spel Som du kan köra hur mycket du vill i det, det är i princip som Far Cry, det, som, det var en bra jämförelse, det är som Far Cry 3 ungefär, fast i tredje person. Det finns så mycket så. runt omkring man kan springa och göra ju. Ja, Ja, jag tror jag la ner 62 timmar på det och Det är lite som uh. Watch alltså, man kan springa, man har liksom, du har ett, Du har, okej okay, du kan, du har det här stora utrymmet, du kan springa runt mm. och göra vad du vill i typ. Ja. Typ. Mm. Ja, men det är det... fokus på action. Det är ta intressant. Bilar, ta Flyga, åka helikopter uh, Ja, vad som helst liksom okay. Och små uppdrag, eller stora uppdrag såklart också Okej, okay, och så det kommer en tre alltså, hur länge sedan mm. var det ankom? Oj Ja du, det var många år sedan va? Kan det vara 06 eller? Nej, så länge sedan Känner du var... gammal eller? Eller är det ännu nyare kanske? Är vi så gamla att vi kommer ihåg när de För komma ut? Nej, ah, det kanske var 2010 då? Ja, 2010 och och kanske det är upp stämmer mars 2010. Justgås eh, första kom 2006. Ja, då så. Mm, men då är det dags. Ah, ja, du är... har fyra år för att bygga ett. Så att, eh, vi håller ju tidsschemat helt enkelt. Det är roliga här med att för det här var ju var det, inte, det var Avalanche. Va? Det var Avalanche-studio. Mm. Ja, mm, det är ju en svensk studio. Mm, stockholmsbaserad. Ja. Mm, träffat och, nissen där så. Precis, som har förläggen Square Enix i ryggen. Det blir en liten underblandning, men ja, det funkar ju så. Jag kan säga att tvåan är ju så hyllad på så många plan för att den... Den har bara sånt genuint ge gameplay som gör att man liksom blir hookad på en gång. och huckad hookad, Ja, det är rätt. För han har en grappling grapplinghook och han kan hucka fast på allt. Wow. Hoppa från ett flygplan och hucka i luften på ett annat flygplan typ. Och sen svinga upp och sätta det på och sen hoppa igen och sen tar du vecklar ut din fallskärm och glider ner på marken. Lite just cause. Har... Ja. Because you just cause. Ja, nu ska ja. jag få en wingsuit i det här spelet så ska vara vara nya, mm -hmm. nya saker nya. wow. Ja. ja, jag ser fram emot det. Men det, vi får väl se mer när det börjar närma sig mer. Precis, det är ju sagt att det ska släppas nästa år på PC bonen och PS4. Bonen, ja. Ja, vi får se heller. Okej. Nästa, Nästa nyhet ja, ja. Det är inte så mycket nyhet egentligen Men det är bara att jag tänkte ta upp det här Det är samma sak som alltid har varit Assassin's Creed Unity har ju släppts mm. Mm. Och mm. Överlag på både konsoler och PC Så är det totalbugget så att det går knappt att spela Har jag läst mig till Det är så många problem med det här spelet Och det är ju här Jag tog upp i min förra podcast där, liksom att Varför släppa ett spel innan det är färdigt, speciellt nu, det här är till Next Gen, det här, det här är liksom utvecklat speciellt till Next Gen för att det ska locka folk att komma ut till nya systemet på deras spelserie Assassin's Creed. Och varför släpper man då ett spel som knappt fungerar? För att... Jag jag, jag pratat med, med min bror om det här för han hade, han hade spelat lite av um, Unity på PC och han säger att det, det är Extremt dålig FPS är det. Han har ju en väldigt bifidator, har han, och han är ändå nere på 24-30 FPS. Liksom. Har, han, man... har han uh, AMD, eller? Nej, jag tror han har en video. Okej, så jag har läst med att uh, tydligen AMD har värst att det kan. Att det kan kympa ner till, liksom, till ja. 20 frames liksom på den. Jo, jo. Nej, men det, nej men han vet ju hur sånt där funkar han vet ju vad man ska ha för någonting. Så att han, han har ju en bra dator som ska klar, klara av det här men ändå har han FPS-problem och det är tydligen FPS-problem på konsolen också. Jag sa det till honom att, att jag tror att det har nog att göra med att de utvecklar till en helt ny konsol och det är mycket av samma kod i båda och grejer så att det, det är väl mest det att det tar ju ett tag innan man innan, innan det blir okej. Okay. På nya konsoler. Mm. Ja, man lär ja, de, sig. Har, de, de har ju själv gått ut och sagt liksom att det är liksom vi har en stor patch som ska komma ut och tecken. Men problemet är att den patchen kommer inte fixa alla saker, utan det är liksom. Just nu, för mig personligen som konsolspel så känner jag liksom väldigt glad att jag inte har en Xbox. Liksom så att jag kan spela spelet på. Det är där här till Next, next, next year, eller alltså country, Du kunde ju vara varit glad för att ha en Xbox One bara för att kunna köra något annat spel. Nej, ja, ja, nej men alltså, jag, det är de här spelen jag vill ha. Jag är inte intresserad av så många andra spel. Det är liksom Assassin's Creed, Batman och de där. Och som det har sett ut just nu på stora spel som släpps att de är så jävla buggar, du känns det liksom att det är det helt okej okay liksom att jag väntar till nästa år att skaffa. Men jag alltså, tror att de kanske kunnit patcha för liksom Assassin's Creed 3 tog det ju lång tid innan de patchar bort de liksom, stora sakerna ju Jo, men alltså som sagt, fast alltså Creed 3 hade inte så stora problem. Hade. Där var det mest buggar bara som att oh, men det här kunde hända om man gjorde de här specifika grejerna liksom. Jag tror mm. det var väl någon stor bugg om att man kunde inte, om man gick in i en stad sen ut igen så typ kunde spelet hänga sig här för Men, men, oh, men det, det är ju sådana grejer som ibland inte går att förutse, men samtidigt så... Så just med, jag hörde det att att, med, att uh, Halo Mass Chief Collection den hade också stora FPS-problem. Så att jag tror att det möjligtvis har något att göra med hur de kodar från nya konsolerna helt enkelt och att det inte är optimiserat bara. Och att det kanske har någonting att göra med själva, själva konsolen också. Jag är inte riktigt jag, säker. Jag, jag, tror, jag tror också det är framförallt en blandning av att Ubisoft Montreal som är utvecklaren ligger under luppen från Ubisoft. Mm. Och Ubisoft har satt satta release datum och det här de, de skojar inte. Ska det vara klart vid ett visst datum, då ska det vara klart. Sen skiter de i. För de vet att det här de vet att varenda jävel kommer gå och köpa skiten. och Då ska det vara ute i är den det nya EA. Ja, det mm. är ju det. Det var ju deras. Jag, vet, jag har inte hört någonting mm. om EA på länge nu, men jag har inte varit så involverad. Men det var ju jo, som jo, man jo. kände för dem tidigare. Jo, jo, men alltså. Körvegin um, är ju det att Unity har ju varit under development sedan 2010. Så ja, men det, det spelar ingen roll. De har ju fortfarande tydligen skyndat ut det. De kunde ha väntat. De kunde ha sagt, nej men vi, vi behöver fi, finpolera det här mer. Det blir ett ja, men, jag men det de kunde men ju spelar inte folk att acceptera Det hade ju inte spelat någon stor roll. Liksom det är ju bara att de vill ut få pengarna in i kassan. Fan. Ja, innan julrösten Grejen är ju den att folk har mer förståelse för att de säger så att Nej, vi skjuter upp det i fyra månader för att vi liksom måste polera. För att annars blir det så här att det är ju liksom... Alla skriver och liksom folk är liksom upprörda och skriver på alla forum att de hatar och, liksom, och, då blir, och som vi hade nyss, där liksom en bombhot och allt sånt där det gör Ja just de här det, vad är Ja men det är ja, synd när det blir så det, Ja men då kan lika med, varför inte skjuta upp för att vet att folk kommer fortfarande köpa spelet ja, ja vi kan ju som sagt bara spekulera, jag vet inte vad anledningen är, vi kan Nej. bara konstatera att vi, vi tycker det är dåligt Ja. Jag hoppas att de sköter det bättre i framtiden, man kan inte hur, göra det, mer än så. Det, hur var det med Nördliv? Accepterar inte sånt här beteende från Svartman? Vi här på Nördliv tycker inte detta är ett okej okay sätt att bete sig på. Vi buggar. officiellt tycker icke om. Alltså, Alla spel, alla spel alltså, har, jag, har jag buggar. Men jag Nej. att alla spel har ju faktiskt funkar Och det är ju, speciellt när det kommer till, till nya, kon, nya konsoler och sånt där så, så är det ju, det tar ju ett innan folk vet hur man kodar till dem helt enkelt Det är sant, det är sant Och speciellt man, och jag vet att det är ju så att, att de nya konsolerna Både PS4 och, och Bonen ska ju vara mer likt hur man programmerar för en PC Tydligen Ja det är bra att sätta in dem på rätt spår igen Ja, det är, men, mer men lik, det, är ju, det, det är ju en det, det är det är ju fortfarande det, skillnader och det är svårt att programmera till båda och få allting att stämma överens och sådana grejer. Nu är inte jag en spelutvecklare och utan det lämnar jag över till Max. Men, men jag kan ju tänka mig att det tar ju ett tag innan man, innan man kommer fram till exakt hur, vad som funkar och vad som inte funkar och ibland så är det lite try and error. ibland så kanske man måste släppa ett spel och så ser man, ja ah, men det här funkar faktiskt inte. Men jag, tycker, att, jag tycker det är rätt spännande liksom att när de släpper ett spel och sen är det så här, bugget så ty, typ någon vecka senare så har de liksom lagt en patcher som tar bort 50% av problemen. Man bara, varför släppte inte det typ en månad senare för dem? Ja, men själva grejen är ju det att mycket av det är ju saker som folk, som, som inte går att göra i en kontrollgrupp liksom. Du kan det här det. är anledningen varför man betatestade. Jag <laughs> ja. säger betatestning och betatestning, det är ju... En betatestning är ju en mindre fokusgrupp egentligen som man gör och slänger man ut det som en beta och säger att nu får ni alla prova vår beta, det kommer ju fortfarande bedömas som det riktiga spelet. Jag menar alla betas som släpps nu är ju en demo, det är ju knappt en beta längre. Om mm. man säger så, så skulle de släppa det som en beta och säga vi vill att alla kommer in och testar vårt spel. Uh, så att vi får klart buggarna, de kommer ju komma på buggarna och säga vad ah, det är för skit, jag tänker aldrig köpa det eller spela det uh, Medans uh, när du släpper ut det så är det ju då du får hela massan som kommer in och så. hittar alla buggarna Gre Det är ju en... det är klart, folk köper ju grisen i säcken, så är det ju mm. ofta Men det är ju liksom, um, det, man ser ju det där jättemycket det med alfa-releases och sånt med, som finns på typ Steam, så här early access och sånt De är nästan alltid alfa, och det finns, man ser alltid det, är jättemånga kommer, ah, det här är ett spel, det suger skit, och jag kommer aldrig spela mer när, de, när det fortfarande är en alfa och sen Och de ju sig från när det var alfa så ser man att spelare kommer in i beta och ser man så här Åh men det är så jättesnyggt det spelar, åh spelet är skitbra liksom, man bara, kan inte vänta istället och vänta tills det är klart menar, Det är ja, coolt ja. att spela spelet under utvecklingsperioden, ja men ni kan ju vänta med att göra en... en där, I det här fallet när det handlar om folk som köper sådana här uh, Early Access då får de ju fan förstå att ja. det är klart... Det, jag har ju några Early Access. Jag, det är klart det finns buggar och de buggarna accepterar jag för jag vet att det är Early Access. Men ett spel är så pass stort som Assassin's Creed och kommer ut och det har... Det är en sak om det har små buggar. Det kan jag lämna. Det har alla spel. Men om det kommer ut med enorma glitchar där hela ansikten försvinner totalt... Och Den största, största buggen är ju tydligen att han faller genom världen. Ja, mm. så sagt, alltså, det så säkert. Det tycker jag att det går inte. Det, de kan lika gärna skjuta upp skiten. Det är oacceptabelt. Vi, vi är här på Nerdly, vi finner detta beteende mm. oacceptabelt. Bra, vi går vidare. <laughs> Får du vidare nästa? Är det några fler nyheter är det några spel spelaren ser är ingen fram emot? Nyhet. Men, ja, precis. Lite vad vi ser fram emot. Tänkte, det kanske kan vi, vi se här. som en nyhet. Jag menar, Dragon Age kommer ju ut om fem dagar. Mm. Dragon Age 3 Inquisition. Är mm. det någon som ser fram emot lite, det? Har vi kunde kanske li ja. lista typ de spel vi ser fram emot mest eh, som kommer inom närmsta tiden innan eh, årslutet mm. Ja, jag kan säga. Det är svårt att veta utanför, men Dragon Age är ju något som jag tror nästan alla ser fram emot. ja, ja. Jag ser yep. ju, man ser ju, jag menar, vi har många av mina Vänner på Steam ser man ju ploppar upp med Dragon Age Ultimate Edition och kör igenom igen för att förbereda sig. Och... Mm. Hade jag pengar så skulle jag köpa det. Mm, uh, mm. Men Det har jag inte. Jag får, jag får önska mig det av morbröderna i julklapp helt enkelt. No. Jag, ko jag kommer köpa det. Jag kommer köpa Far Cry 4. Äh, Definitivt. Mm. Det är två stycken som man ser som jag... Vi, vi kan inte gå in på att recensera dem men jag har, jag har hållit mig borta från jag kan tala om Dragon Age i alla fall att jag har hållit mig borta från det så jag har ingen aning om vad det handlar om, vad main karaktären är hur det utspelar sig, hur det spelas överhuvudtaget, jag vill ja, jag hålla det att, helt blackout Jag har hållit borta dig från info kring spelet precis, ja. jag, nej, jag, jag, är samma sak. Jag, jag har jag, ingen jag, aning om hur vad spelet handlar om överhuvudtaget, jag har inte ens sett en trailer eller, jag vet att det heter Dragon Age 3 Inquisition, och sen vill jag bara köra blank för dem, för jag vet att spelet kommer vara bra att jag hoppas verkligen att det är bra, men jag vill sätta mig med det helt blind och bara köra det. Ja nej, jag är, jag är likadan. Alltså jag har hållit mig borta från Dragon Age uh, News för att jag vet inte, jag, jag hypade mig nog lite för mycket inför tvåan. Samma, tror jag. samma här. Jag spelade ju demot och allting så där och det var coolt, jag gillade spelet men det kändes alltid som under hela spelet så kände jag att det var någonting som fattades så jag är inte riktigt säker på vad det är för någonting. Men det nej, var ju, jag tyckte det var det var valmöjligheterna. Det var inte ett nej. äkta RPG för mig på samma sätt som första var. Men Corvinni det de de gjorde en, en de, de gjorde en mer drastisk masseffekt över det hela för uh -huh. då, det första spelen var så här jätte RPG och allting var det var det var verkligen RPG och det tog en, en miljon år att spela klart det och mm. man ville göra alla grejer och de släppte hur många DLC som helst till det Tvåan, tog de bort allting, nästan Som hade med RPG att göra, gjorde mer actionbaserat och allt sånt där Precis som de gjorde i Mass Effect Skillnaden är att Mass Effect Var det en bra grej att göra, jag uppskattar verkligen, det var en bra grej att göra I, två, i Dragon Age kände jag att Jag förstår inte varför ni har gjort det här Ja. Mm. Mm, ja men ja, Det, nu, det är jag, det, det ser vi framåt. Vi kommer definitivt ha en diskussion om det Eller, jag menar, ingen kommer ju vara på podcasten Alla kommer jag bara sitta tysta och klicka Medan vi spelar det under nästa vecka Men ja, Rob får tala då som uh, Inte ja, har ja, det jag, jag, jag kommer köpa dem först efter lön Om vi säger så Men utöver det Är det något annat? Du sa Far Cry 4 också det, ja. det är bara sätt att spela när det kommer ut Så får vi diskutera det också Har vi några andra spel som kommer ut som är intressanta Alltså, jag såg fram emot Unity och äh, Assassin's Creed Rogue. Mm. Jo, det är de spelen. Och sen Master Chief. Äh, Men Rogue släpps ju inte för nästa år, just så? Vad? Är du säkert på att det släpps nu? Elsd-första. Elsd-första 2015. Jaha. Så där. Ja, från min sida ah. så vet jag bara att det nya GTG-spelet kommer en ut. Elsd-G här, där det står den 14.11. Vad sa du, Max? Jag sa bara att jag vet bara att. Uh, Guilty Gear släpps i december, det nya. Guilty Gear? Åh, oh, de som skapar BlazBlue. De är ju oh. nya fighting-spelet Guilty Gear. Oh, nu, nu känner jag att jag måste... Jag Hur många Guilty Gear finns det egentligen? Ja, det finns en hel hög. De gjorde, innan de gjorde BlazBlue så gjorde de Guilty Gear. Och de har Street Fighter-syndrom. Jag tror det senaste Guilty Gear heter Guilty Gear X2... Axel Core plus R Alpha Och sånt där. Jag har ingen aning. Super extreme edition. <laughs> ja, och det det och de hittar på nya ord för det, det liksom här, oh. Varför heter för det först hette det Kame liksom X. Det var Giltiger 1. Sen kom Giltiger XX. Och Det var då Giltiger 2 och sen kom Giltiger XX Reloaded. Och sen han? Ja, se Giltiger XX oh. och nu är vi uppe i XX Axel Core plus R. Axel Rogue. Men uh, hörni, jag känner att jag måste kontesta lite här att Rogue kommer ju ut nu i, dom, i, nu i november. Det? Ja, det är inte ja, den jag, jag såg. kolla på och kollar på Wiki -sidan här. Det är 14 november här i Europa är det. Elfte du Det ju du komma in med Assassin's Creed under giltig diskussionen Det var jag, det visst, värsta. Det är och då måste jag rätta det helt enkelt. Så att, uh, Assassin's Jaja. Creed Rogue... Men du säger Europa-versionen. Du är, konstig... Europa är säker på att det är i Sverige då, de syftar på. Europa, ja det finns bara eh, Nordamerika, Australien, Australia, Europe och Japan Så att Europa är rent generellt eh, innehålliga i Sverige också Så att 14 november, däremot Windows-versionen av det, konsolerna kommer nu i november Förutom i Japan, då är det i 11 december Men Windows-PC-versionen kommer 2015 yeah. okay. så där är det där. Så, då har jag läxat upp det lite. Mm, nej, jag är helvete avbruten i min Gildegre-diskussion. Att... Det kommer ut det i Japan i 20 Jag funderar väldigt, ja. väldigt starkt på att importerare eller skapa ett japanskt konto med min PS3 och, och köpa in det. Det tycker jag du ska göra faktiskt. Det tycker jag definitivt göra. vi vad det ska livestreamas. <laughs> <laughs> ja. Ja, jag, ja, jag sa ju redan. men Jag, jag bara undrar, är det någon som ens ser fram emot det här Escape Dead Island? Vad är det för Jag kommer säkert skaffa och spela som jag har de andra spelen. Det enda, som, det enda som är tråkigt med Escape Dead Island är att det inte är multiplayer. Det, är det ju... låter som en bra sak tycker jag. Va, nej ja. men alltså jag spelar i Dead Island 1 och, och Riptide tillsammans med en av mina polare. Det är liksom ett ah, okay. spel så att det, är, det är den game som jag har... Det är, det är liksom det jag associerar det spel, spelare med, med en av mina polare. Mm. Så att så jag tycker det är jättetråkigt att det, att det är bara i single player. Tvåan ska ju vara multiplayer i alla fall, så den kommer inte att stå göra den i slutet av den mm. Ja det här var ju också, det här är ju svenskutvecklad av fat Det mm, Kommer mycket skräckligt. svenskt. Ja. Jag kan säga, jag ser inte fram emot men det är mest för att jag tycker att serien suger. Men jag alltså gör det. <laughs> men, ja, ja, ja, ja. men då så, då har vi lite vad vi ser fram emot här nu då, inom, mm. inom julvis du kanske vill säga något mer eller. Max? Jag vet inte. Har vi några nyheter som ska komma fram? Nej. Nej. Nej, Men då ingenting, går vi vidare. Ingenting som är värt att nämna i alla fall. Nej. Här från... Ja, då rör vi oss till diskussionen om veckans spel. Och veckans spel den här gången var ju Dishonored. Jag vet inte. Vi talar lite om det att det är åtminstone vissa personer här har spelat det. Vissa personer har inte spelat det. Jag spelar just nu. Jag kan säga det att jag var också lite... Ordentligt, jag spelade en timme innan vi startade podcasten, körde ja, jag igång såg det. <laughs> Nå, Jag satt bra. och spelade en stund också, men det, jag har ju redan klarat av spelet två gånger Ja jag men jag tror det var, var du som rekommenderade spelet, så ja, att... Ja, så att jag, jag behövde inte spela spelet igen men det, ja, var... det är bra att på uppminnet. jag vet inte vad... Vad, vad tyckte du om spelet? Fredrik, ja. börjar du? Uh, jag kan säga, jag börjar köra den... För jag såg span, äh, min gamla sparning, det var från typ äh, 2013 i januari någonting. Okay. Och äh, sen ha, hade jag kört typ en halvtimme kanske. 40 50, 50 minuter eller något. Den visade en timme men jag vet att det var kortare. Men jag började köra igen och äh, nu är jag uppe i 16 timmar. Mm. Och det finns goda skäl till varför det är 16 timmar det är, även om kanske vakterna kan vara lite blinda ibland vad gäller periferisende <laughs> ja, jo det... Äh, liksom man kan, det är ju ett ställspel liksom, du, du spelar som Corvo, som den här huvudfiguren heter då, och äh, historiemässigt behöver vi inte gå in på riktigt kända, jag tror de flesta kanske känner till det här, för det är ju funnits Ma man är av... dishonored helt enkelt Ja, men äh, <laughs> gameplaymässigt så är det faktiskt äh, ganska kul jag brukar inte vara så mycket för ställt spel, men jag tänkte att jag ger dig en chans och nu... Det var kul! Jag tyckte om det. De uh, sköter det bra. Att det finns magi som man kan använda. Också. Ja, precis. Det, det, det, det, det ligger till lite i, i gameplay, i, i liksom i ställtmekaniken, speciellt... Men huvudspelen man har är eller spel, jag vet inte. Huvudförmågan man har är ju, det kallas för Blink, i mm. i, man kan ju teleportera med den. Precis. Och uh, det finns till och med ett achievement som säger att man ska kunna ta sig igenom hela spelet med bara den. Ja. Så att, uh, så att man behöver egentligen inte de andra. Men Sen det... äh, kan jag väl tycka storymässigt är det lite, ja, den har ju en stor i alla fall. Det är inte många spel som har det. Nej. Uh, så jag tycker den är helt okej. Okay. Den är inte något superbra sådär, men helt okej, okay. lite twist där, twist som i och sådär, men um, det är väl överlag gameplayet som gör det värt. Uh, utseendemässigt är det inte mycket att höra för, men uh, funkar. Gör det. Jag kände samma sak, jag kollade på grafiken lite och kände att ja, det var lite äldre, men det är ingenting som man stör sig på. Ja, de har ju valt, de har ju verkligen valt en egen stil i alla fall. Det kan man i alla fall säga att det är ett bra initiativ i sig. Ja, det är ju en så jag skulle säga att det liknar lite Team Fortress 2. Ja, karaktären på karaktärerna. Man ser liksom på kroppsbyggnaden vad det är för typ av fiende man kommer ja. att möta och hur de kommer att bete sig. Ja. då. Precis, människor. precis. jag känner att är, de har ändå gått för en ganska realistisk stil. Även fast den är lite mer, alltså är mm. lite överdriven realistiskt ja, det är just det som jag stör mig på, jag tycker inte om när man liksom Försöker göra en kompromiss, antingen kör man realistiskt eller så kör man fullt ut liksom den påminner mig om Fable gör faktiskt Hur de gör, hur de har la, gjort sina karaktärer Jo det kan jag säga Fast lite mörkare Skulle jag mm. på en, en, mörk en mörkare version av Fable faktiskt Uh, men jag stöder mig faktiskt inte så mycket, men jag tycker det är helt okej. Okay. Nu har jag spelat ganska många spel som, som går för sådana saker, där de, där de gör lite små småkaraktärsaktigt. Men jag kan förstå också varför de gör det, för det ska, man ska ju eftersom man kör stealth så ska det ju vara lätt att se på filen vem man är upp med. Liksom, mm. Vad man kan, hur, om de är lätta att ta ner och sådana grejer. Och vilken taktik man behöver ta till. Precis. Så att, jag, jag förstår lite det och ibland men, vissa vissa FI kan vara ganska jobbiga men men överlag kan det. jag säga, jag tycker det är ett väldigt, väldigt bra spel helt enkelt ja, det, det. det är väldigt gediget, det känns mm -hmm. som att de har uh, uh, tagit gamla Thief-manteln ifrån Thief och tar det till en ny nivå Jag kände det när jag spelade mm. nya FIFA som kom här förra ja. året eller om det var tidigare i år Så uh, det, det kändes, det hade lite samma stil, lite samma... Jag vet inte, det, det var väldigt reminiscent var det av, av mm. varandra, de två, så att, eh, jag, förstår, jag förstår hur det kommer ifrån det. Ja, där, där gamla den gamla FIFA var ju mer oförlåtande, det var tvungen att hålla det i skuggorna, det var tvungen liksom, att hålla det betydligt mer äh, osynlig så att säga. Här kan ja, det... du egentligen... Trippa på, trå, på tå bredvid en gubbe liksom och en halv mil innan han ens märker att du är där. Um, men å andra sidan kan du ju här liksom levla dina förmågor. Oh. Och det tycker jag ju faktiskt är kul att göra. Även om du har mm. inte så många, men de är, de är genuint integrerade i gameplayet. Det känns inte som så här vi drar till med en sån här grej bara för att det är coolt utan de, de, de gör saker som gör att du verkligen kan variera i ditt eget sätt att spela mm. som sagt, man kan, ju ta, ta, man kan ju ta sig igenom hela spelet med bara Blink-förmågan Men de andra förmågorna de underlättar ju väldigt mycket, det finns ju flera stycken andra Jag tror Blink och Double jumper är de enda man, man måste ha för från... Ro Robert ja. Gissa vad jag håller på att göra i min, i min gameplay då. Håller du på att försöka ta det igenom med bara Blink eller? Yep. Japp, utan att där. Ja, det, det det är en grej, de nämner det ganska tidigt men i en sån här infogrej men men det är ganska förbipasserat för att för att faktiskt säger till dig att om du låter bli att döda eh, så så får du en bättre, en mindre mörk, en mindre mörkt slut. Ja, men det är precis. bra att veta. Precis, det står ju runt på böckerna ju. Ja? Nej, nej, nej. Det, det säger till det, ja. det. när du precis kommer ur cellen i början, för jag spelade igenom det precis ju innan. Och när du kommer ur cellen så, precis efter du har fått ditt vapen. Det här är ju typ vad, en kvart in i spelet. Inte ens det. Nej. Då, då, säger, då får du ju upp en sån här ruta som säger till dig Ja oh, men du kan Antingen så kan du döda folk bakifrån så här Genom att trycka på den här knappen Eller så kan du bara eh, Göra ett stryptag på Och eh, under den här bilden Som visar hur man gör så står det Att, eh, att Om man gör non-lethals Så eh, det blir mindre rottor och mindre weepers eh, Och eh, du får ett, det blir ett mörk mindre mörkt slut. Det står faktiskt i den där gamen. Jag kan förstå för många inte märker det. Jag liksom inte tänker på det. Så mm. att... Jag spelade det bara för en timme sedan och jag missade det. Men jag såg, jag antog att det var något sånt för att den gav det alternativet. Och sen såg jag när jag gjorde klart första uppdraget eller tutorialbanan. Och såg det mycket kaos man har skapat. Jag ja, att, ja ah, det var, precis. jag började med sen... att strypa personer. Och sen så sa jag, nej det orkar jag inte med. Och så dödade jag resten bara. Det för att, för att få det bra slutet så måste, får man inte döda, man måste döda minimalt efter första banan. För första banan räknas egentligen. Inte. Okay. Jag kommer inte få ett bra slut Alltså, alls det, det är fortfarande, det är nästa alltså sluten är inte, ja, nu ska vi kanske inte säga så jag olika. Jag har inte kört då. klart det än, men. Nej, men alltså sluten är rätt ganska olika varandra, men mm. det har... Och det har ju att göra med hur mycket man dödar och hur mycket kaos man skapar. Men samtidigt så är det, ja, de är inte så olika egentligen. Yeah, okay. uh, det är fortfarande generellt samma slut. Det har bara att göra med om det är ett bra eller dåligt. Uh, uh -huh. Alltså om det är ett mörkt eller, eller lite, lätt, lite ljusare slut helt enkelt. Okay. <laughs> om det är mörkt eller lite mindre mörkt? <laughs> ja, nej, men eftersom den här världen är väldigt, uh -huh. väldigt mörkt. Ja, jag, den är, den är jag, väldigt så den är som Fable lite på det precis. sättet. Den har väldigt mörk humor. Ja, jag tänkte bara säga det. Jag, när jag körde det liksom för banan för bana så jag testar olika sätt att klara banan. Så, en banan, den här Boils last uh, party. När man ska uh, hopp, smyga in och så ska man... Uh, du får antingen döda en kvinna som heter Boyle. Mm. Uh, alternativt så är det en kille där på festen som vill ha henne. <laughs> eh, och då ska du bara göra henne medvitslös och ge henne till då den här mannen som är i en båt. Det här är lite av en spoiler förresten. Nu kommer jag ju på. Men, ja, äh, det inte så. Det är, man nej. måste ju ha kontexten över varför man ska ja. göra det också. Men... Och eh, där i det här, på den här spelbanan så valde jag att köra först mosa på. Jag gick, eh, jag hoppade upp i början av banan, och då finns den här stora, vad heter de? De här som är långa, som fan tallboys. Tall ja, med där inte. heter de. Ja. Och de går runt och speglar. Jag tänkte, jag undrar hur man har hjälpt dem där egentligen? Så jag tänkte, Nej, jag, jag, jag skits, skitsamma tänkte jag. jag. Jag kör den här banan som att jag bara mosar på. Bara dödar och dödar. Bara för att se. Mm. Ja. Så jag dödade och döda och döda och döda. Och sen så kommer jag till huset där de hade partin. Jag tog mig in och ju fort jag stod där inne så tänkte jag, vad konstigt, varför får inte jag liksom smälta in bland alla? För det är ju det man ska göra här. <laughs> och då körde jag, jag, fick, jag startade om och startade om för ju fort jag kom in så kom det sådana här vakter som stoppade mig med sina jävla dragspeligrejer som stoppade mig. Oj, inte som det. Jag. Och så dog jag om och om igen. Men jag kom hela tiden längre och längre, jag tog mig upp till övervåningen och jag hittade människan men jag klarade inte uppdraget. Och jag tänkte, okay. vad fan, vad konstigt. Jag borde ju klara det här. Så jag börjar om igen och den här gången så körde jag helt på stealth. Mm. Så jag körde igenom, en, visade mig inte för någon. Jag höll mig tillbaka, kom in i huset genom en um, sewer line. In, och de dödade mig ju fort såg mig igen. Jag tänkte, vad fan är det här? Varför kan jag inte klara det här jävla skitspelet? Jag tänkte här, det... och så kom jag på det man, jag visste inte att man kunde gömma Fint <rör> <rör> <rör> <rör> Prinsamt. För grejen var ju att det hade mig instruerat typ när jag började spela, som var för över ett år sedan. Och om man kollar i inställningar så finns det ingenting som säger angiv i mina inställningar. Så jag testade bara på ljusknappen och höll den intryckt. Och då tog han tillbaka den Ja, jävla skit. Och så gick jag upp och så kunde jag göra allting. Men då efter det, då började jag om det igen. Och så gjorde jag samma stealth igen. Genom hela. För ett tag där, när jag hade mig igenom och börjat om ett par gånger. Fortfarande hade kniven framme och trodde att jag skulle klara det. Så tänkte jag, här går jag inte. Så jag kollade på Youtube. Och då såg jag att det fanns ett annat scenario där det står Två gäster utanför en träd där en gäst tappade inbjudan som flyger iväg. Om man kan plocka upp den och då får man inbjudan. Tänkte mm. Jag tänkte, ja, men det är kanske är det jag måste göra. Jag måste få inbjudan, annars kommer jag inte in. Så jag letar och letar, men jag hit... de finns inte någonstans. Jag hittar aldrig dem. De fanns aldrig med i det spelet i gameplayet jag körde då. Jag tänkte... Och sen så kommer ju på det här med kniven, så då behövde inte jag bry mig om det. Men... Uppenbarligen finns det lite olika sätt att komma in. Jag tror, alltså många sådana grejer är baserade på vad du gjort tidigare i spelet också. Ja. Tror jag, för att eh, man gör ju lite val här och var. Inte, det, det finns ju dialogval man gör eh, som dikterar vissa saker. Sen finns det ju också eh, aktiva val du gör. Alltså om du väljer att döda någon eller inte döda någon. Eller mm. väljer du att göra ställt eller inte ställt, sådana grejer. Um, så att det är spelet... Eh, Ändrar sig ju lite beroende på var hur du spelar, Precis. vilket jag gillar, jag gillar sånt. Yeah. Ja, Men, men, men det, det kan vara lite krångligt då, kan det. Ja, om man kollar på walkthroughs och så, och Precis. guides och sådana grejer, då kan det vara lite så, för, du, för då är det ju oftast passerat, okej okay, men då måste du ha gjort det här, typ tre banor innan eller någonting. Mm -hmm. Nej, jag, bara, jag var så irriterad, jag bara satt och kollade liksom på, för jag såg ju kniven och jag tänkte, men kan jag inte få bort den där? Och så kollade jag inställningen, det stod ingenting där. Och så, nej men då, det måste väl vara så att jag kan bara gå in. Och så gick jag in och då började jag, åh, oh, take him! <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Kill. Liksom, bara, what the fuck? Och när jag väl kom in jag liksom smög mig in genom hela huset och tog Och så gick det inte att klara av det, för jag kunde inte prata med gästerna. För ju fort gästerna såg mig så var de rädda och kura ihop sig. Jag tänkte bara, fan jävla, det måste vara någon bugg tänkte jag ta där. Men det var en bugg och den var inte i spelet, det var någon annanstans. <laughs> <jag>. <laughs> det var du som var buggen helt enkelt. Men det förklarar också för jag, senare så jag, I början så valde jag att köra mycket chaotic. Jag tyckte om att bara, jag menar, har ju en jävla dart vapen liksom, då. Då använder jag skiten <laughs> Har jag en pistol då använder jag skiten det, Har jag en granat då, ja, då tycker jag om att spränga lite gubbar Alltså om jag, jag fann fan att den bästa kombinationen Var ju att ha eh, Typ aldrig använda kniven egentligen Och typ ha så här, Sleep darts mm. Det är så jag kör Det är ju kul jag går omkring och jag bara Åh, Kan jag plocka på mig för någonting här Nej jag har inte följt ut det, det där kul. Jag har följt ut den där darten, jag har följt ut granat Jag har följt ut allting för jag använder dem ju inte jag tror att de enda sakerna man faktiskt kan skjuta så, alltså som är värda liksom, att faktiskt skjuta sönder Och sådana är ju sådana här andra, typ rottor. Och det finns några sådana här jävla Acids Som typ spottar såhär ja. acid på en Överväxtgrejer va? Ja, ja de, de, de, de kan man döda utan game men alla människor uh, Man kan döda Weepers också tror jag, utan, utan problem Men uh, men det är, ja, spelar man spelet eh, utan att köra cave, plocka på sig en massa cave, så blir det mindre Weepers, det märkte jag faktiskt för det fanns Det finns en bana då man, då man ska, det finns en jävla bro som man ska Som de står och slänger ner i kroppen Ja oh, precis uh, och Precis i början där är så är banan Ja uh, det kanske är Men mm det vet? Nej, det är nog inte första nej, gången. Nej, det är lite du, senare. Nej, jag körde igenom. Det är ju första man kommer igenom. Man kommer någon med båten första gången in till stan. Ja, det kanske Så ska man kasta ner kroppar. Men där i alla fall så... Man kommer dit senare igen, i alla fall. Men, ja. men där så märkte jag att första gången jag spelade spelet så var det en weeper där som man var tvungen att ta sig förbi. I, precis i början, precis när man kommit av båten och ska gå upp där så var det en weeper där som vandrade runt liksom. Och de för ju ett jävla ljud om man... Om man Stö stöter på dem um, Men andra gången jag, jag körde Då jag verkligen såg till att inte göra något chaos Då Då, då var det ingen weeper där jag bara, Vad fan är det här för något skit liksom Så att, mm. Man märker på det gör man, att, att uh, Vissa ställen När man kommer till sådana här ställen där, där det brukar vara var så här Weepers och sådana som springer omkring och, uh, Så är det Färre eller och ibland inga alls om man, om man kör low chaos helt enkelt. Det, det är ju mer det här att gör du mycket väsen ifrån dig, det är klart att de kommer att komma massa folk. Gör du inget, så tar de mindre. Det är ju typ det systemet de kör liksom, kör Nej nej de liksom men det är inte bara rum. det, utan ju fler människor du dödar desto fler weepers och råttor finns det. Så att, eh, det blir en, en de grymmare här... värld helt enkelt ju mer du dödar. Ja, det blir liksom, det... ja precis. Och därför, då, då kan det bli svårare att ta sig fram på vissa ställen för det finns fler Weepers då. Så att jag hade något ställen när jag spelade första gången, det var typ sex Weepers eller något som sprang, som sprang efter mig. Men det var lite jobbigt. Fast det här, andra sidan, det, det är ju lite går hand i hand med en spelstil för mm. som jag tycker ju jättemycket om att smyga på med och hugga huvud av folk. Mm. Uh. Och, eller framifrån för den delen, särskilt Weepers, det är kul. Uh, så... Om jag nu kör kaotiskt då blir det fler Weepers, vilket medför att jag faktiskt får döda mer. <laughs> Och det tycker jag om. Ja. Men du får ett sämre <laughs> Ja, men sämre... Och jag tror du, jag tror, jag, jag insåg det liksom. Nej. Det, finns det blir ju bara, en, det är ju en avslutning som är mörkare, sa det ja. Men, men, game, men det är lite så här. man känner liksom att okej, okay, jag känner att jag kanske, alltså får man det dåliga slutet så blir man inte en riktigt dålig människa så, så tror jag att då får man nog känsla, okej okay, jag måste spela om spelet. Med, med mm. med men det är ju ett plus förställer. då, det är ju plus då. Jo, jo det är plus, så. definitivt. Jättebra men samtidigt så känner man man får lite man får lite skuldkänsla får man faktiskt. Men du har det nu har jag gått tillbaka nu har jag fått min revansch eller liknande. Nu går jag ska jag tillbaka Fast och nu gör jag det rätta valet istället. Jag brukar känna så här för spel och så känner jag till exempel i Mass Effect. Jag, jag valde ju att köra på ett sätt och, och det där slutet jag får det känner jag det här är mitt slut mm. och jag accepterar det. Jag sen bra det dåligt. Det är skit jag. I. Jag jo, jo, tänker men... så här det här är mitt spel och slut och det, det får vara då... mitt slut. Förutom Mass Effect 3 så har ju de andra slut, de andra, speciellt 2an Har ju ett väldigt eh, Varierande slut Har det Men där är det ju beror, men Sen är det ju Mass Effect-spelen, de har ju en miljon olika options också som man går igenom Det Dishonored är ju inte riktigt lika så Det, det är inte Det är inte, man kan ha, man kan inte få lika många varierande slut kan man inte, så därför känns det inte lika Personligt, för man är ju mer ute efter storyn än någonting annat då i så fall Om man vill, alltså om man vill ha ett, ett rewarding slut, helt enkelt. Mm. Mm. Alltså jag tänker mer på just rent generellt över spel. Sådär. Jo, så jo känns nej, det är som... ju klart. Det är ju klart för... man vill ha sitt slut. Men samtidigt så vill det... man ha det bästa slutet också. Men jag, för <laughs> det, Fan, vad var det för något spel som jag kommer ihåg? Jag körde om slutet på. Jag kommer inte ihåg. Men det var... I det här fallet så känner jag det att... Nu när jag har valt att köra på ett visst sätt. Så gör det inte mig något. Få det som andra kanske tycker är mörkare slut. Det kan jag ja, det tycka jag... nästan är skön när du får det här slutet för jag, jag vill fick ha det första det liksom. gången men, men samtidigt så kände jag liksom när jag fick slutet jag var inte medveten om det när jag spelade spelet för första gången att man kunde få fler än ett slut. Uh -huh. um, så att jag alltså jag slaktade det inte på men alltså jag dödade ju en hel del gjorde jag för att jag, jag tände ja men de upptäckte ah oh, shit istället för att starta om så, så mm. dödade de dem istället. Uh, och jag körde inte, Jag åh oh, crossbow coolt och så skjuter jag bara folk i huvudet helt enkelt um, Men uh, så fick jag, så kommer man till, det är innan sista banan är det Så får kommer man till, det är en tid på, det, är, det är en scen i, i, innan sista banan Och jag såg det jag bara Okej okay, jag har gjort någonting helt fel här Nu det här, yeah, okej okay, that's creepy Så so, och sen så såg jag slut och jag bara, ah, okej, okay, ah, well I fucked up. Nu um, känner jag mig lite skuldbenägen här. Du måste, måste spela om spelet och jag får the good ending helt enkelt. Du är för ordentligt helt enkelt. Du får en, som en annan som accepterar våldet och bara, ja, har rätt. Alla dör. <laughs> Det känner att det skulle finnas ett tredje slut som heter The Reading Pacifist, för det var jag i spelet. Jag smyger omkring lite försiktigt, tar bara och knockar ut folk, så sitter jag och läser de här jävla böckerna. Varenda bok jag hittade, jag läser allting, varenda liten papper. Men läser du skit. Jag läser allting. Det gjorde jag också. Jag, det jag, jag, jag klickar perioder. på ett, och sen klickar du det på en gång, bara för att ha det läst i journalen. Och sen jag springer varenda bok, så jag kan till och med sitta och läsa ner bara. Jag känner igen det. Ja just det, ja. den här boken har jag läst fyra gånger. <laughs> jag läser varenda, lä jag spyg och och försöker leta upp sånt där. För sånt tycker jag är kul, liksom, att man kan få alla såna här liksom. det här är en del av världen, det här förklarar vad liksom bara för de är som de är. Jag kommer ihåg, det finns ju också uh, såna här, de här grejerna man får för att, för att man ska kunna levella upp. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Runes. Ja de där. För de... Eller bone fragments. Ja, de... Bone runes. Bonefragmen, rune, bone de här bones och, och runes, det är ju två olika. En ger ju... Eh, eh, typ poäng som man i. kan... Ja, den ena ger som man kan lägga ja. på sina... Och bone runes ger, ger uh, specifika grejer du kan välja och Egenskaper. Och, och, ja, ja, precis. Och... Eh, när jag spelade igenom spelet andra gången så gick, så gick jag... I, då hade jag en guide bredvid som faktiskt... Okej, okay, här är alla runes och alla grejer. Så att jag kunde få allting så jag kunde levela upp allting till max. Um, <laughs> bara för att jag kände mm. uh. för så bara, Det var vissa, vissa saker är ju bättre än andra. Man kände liksom, åh, oh, men den här vill jag ha. Så då måste jag hitta den också. Så att, um, de, de ger ju vissa bonusgrejer. Det finns ju någon som ger bonus till ställt och sådana saker. Så att, um, kör man ställt så vill man ju ha de bonuserna då. Men jag mm. jag. Mm. Ja, men det ska vi ta och summera lite vad vi tyckte mm. om spelet. Det är ett bra spel. Ja, du rekommenderade Nej, ju spelet så att jag antar att du tycker det är bra. Fredrik, vad tycker du om det? Jag tycker det är ett jättebra spel. Det är på ytan kanske inte så attraktivt. Men om man ser förbi det så har du ett jättebra spel. Som räcker i alla fall en cirka 15-20 timmar. Beroende på hur du kör. Jag brukar leta efter de flesta grejerna. Jag ska ha alla runes. Sen hur jag når mina mål. Det kan variera från bana till bana. Men det är just den här uh, mångfacetterade upplägget på hur du själv väljer att spela som gör att det blir väldigt roligt. Mm, Okej, okay. ja, men det är kul att veta att det finns lite olika saker igenom. dem. Daniel, vad tycker du om spelet? Uh, för hur många timmar så du, vet du så att du skulle hålla 15. Ja. Fem, vad sa du? 15 timmar mellan 15 till 20 timmar. Vi får kör som mig. Runt 30-40 timmar säkerligen med att läsa den där jävla boken. smyger mm. och försöker, försöker du inte där? Jag vet inte hur många gånger jag startar om på en del uppdrag, bara för att liksom vakten upptäckte. Nej, alltså det här är ett här spel, det är så väldigt mysigt spel tycker jag, om, vi, om man tycker om den här typen av spel. Liksom, mm. Spyger omkring och, och läsa lite grann och sånt där och försöker lösa liksom, vad som händer. Jag tycker det är en skön storyline, även fast den är lite så här lite svag ibland så där ju. Alltså, det gör. Alltså det är en väldigt klassisk story. Det är en klassisk jära. story du ska du ska rädda allt möjligt rädda världen jare jare. Ja, det, det, det, är en, det är en väldigt klassisk. Jag skulle det är inte rädda världen på samma Nej, sätt men, men den här men... världen då deras, deras... Världen. världen de befinner sig i, lever är. i. Det, är, det är ett land helt det är enkelt. Rike, men, ja, det, det, är en väldigt, det är en väldigt klassisk story på det sättet, man känner, man känner faktiskt igen sig väldigt mycket har man har man läst mycket böcker och sett mycket film och sådana grejer till och med så så känner man igen sig ganska mycket i historien och kan nog kanske till och med förutspå vad som kommer hända um, på grund av att ja oh, men det är väldigt klassiskt, ja oh, men det här, det, det kommer vara så där och så ser man det, ja oh, men då visste jag det redan det, och, men samtidigt så känner jag att det gör ingenting faktiskt. Att, det, att man kan stå i en Ja, Alltid, det behöver inte alltid vara en, en grej. För mig själv så känner jag att spelet var det, det är ett ställspel som gör stealth bra. Men som sagt, Fredrik nämnde det också att AI kan vara lite dum ibland kan man tycka. Men eh, ibland så behövs det för att man, det, behöver, det behöver inte alltid vara supersmart. Man behöver vara lite smartare än datorn och kan göra ett par misstag här och där, men det blir roligt ändå så man blir så irriterad på om man bara springer fram och plötsligt blir upptäckt och såhär, man får börja om speciellt om man kör en sån här playthrough som Danny gör nu, att ska inte döda någon, det kan vara svårt Kom tillbaka om fyra veckor kan jag bättre ha gått Ja, precis, precis Jag känner att Owen har väldigt mycket gemensamt med Assassin's Creed 1 har både 1 och 2 faktiskt, där de ser dig du springer bort och gömmer dig Och de bara, att äh, det var ingenting så går de därifrån Det, det påminner mig om något väldigt roligt Jag vet inte, det är... känner ni till att spela Tenchu? Mm, Aha. nej ja, det, det, är som det, det var till Playstation 1 och Playstation 2 Det var ett ninja-spel av stealth också När man springer runt och ska döda och är ninja Och det, när det var olika alert-levels på vakterna Så när de såg det så blev det ah Vad är, vad är det där för något? Så får de liksom ett litet utropstecken eller något Uh, och sen när de väl såg dig så liksom, då blir det rött så här. och nu ser de dig, nu är de på och sen när du gömmer dig då får de blivit säga vart tog han vägen? och lite det typiska ja. men att man kunde låsa upp om man klarade av spelet eller var något så svåriga då kunde man få en liten vissla eller någonting som lät som olika djur så varje gång du använder så vart det så här miaul, wuff wuff <laughs> och det var så komiskt för att du kunde liksom gå ner och hugga någon med ett svärd, springa och dig bakom en vägg och så här vuff och vakt säger Jag måste finna dagar Men just att man, liksom, man, man är så stor och kommer och hoppa på dem på huvudet och slår ner dem och sen springer och gömmer sig bakom en vägg och sen ah, Det var bara en katt, oj. <laughs> <laughs> Kommer fram en kamrat, hittar en stupad kamrat där och hör Ja ah, det var bara en katt som dödade honom! <laughs> ja, <tänk> det, <laughs> det, är så, det är bara hans, hans, hans uh, Polars huvud bara exploderar av, av en såhär crossbow bolt Och, och så bara ja, det var bara en katt, där ja, ja men det var, det var det jag kom att tänka på bara att när vakter ja. kan glömma en på så sätt, det är lite, kan vara lite ja, komiskt det känns, det känns... Alltså jag förstår ju varför de gör det rent spelmässigt För att det går ju inte, ska de hålla på och leta efter då kan man ju inte klara av att spela. Ja, det går ju mm. Och det var ju men, som sagt men, i det här men, fallet jag... så var det något man låste upp ungefär när man hade klarat ut spelet ja. redan Så var det en liten extra rolig grej om du ville Se. klara av med bättre poäng eller leta runt på hela banan på ett lättare sätt Jag måste Nej. säga dock att de har faktiskt gjort gett en många bra tools för att klara av Ja, och du får göra det hur du vill det finns mm. ju något det det som heter Dark Vision som gör att man kan se genom väggar. Och, och vart folk är. Så länge de rör på sig så ser man dem och då, då, då har man ju koll på det och det, då kan man ju röra sig runt dem. Och, det, och då ser man ju vilken riktning de tittar åt också. Precis. Och det, den är jättebra är den. Ja. Det är det lite de verktygen man, man, man det behöver men... Det. Jag skulle men bara du... vilja säga två saker som jag bara tänkte på när jag körde det som kanske inte man tänker på men... Ett, spelstilen i sig är ju steampunk-esk. Ja, ja, det är sant, ja. ja. Och två, jag fick, efter att jag hade kört ett tag så fick jag Bioshock Infinite-vibbar av det. Åh, det påminner sig jo, lite om det, det kan äh, man, men man är, det, det är Och det på ett bra sätt, alltså, just där, men det var mest på grund av att jag gick runt och letade och kollade efter de här runes och så, att man kunde se att det blinkade här och blinkade där och läsa och lite och så. Uh, och det är utgått tecken på, på, no, på något plan i alla fall. Mm. Jag, skulle, jag skulle faktiskt vilja säga, jag spelade uh, nog, jag spelade Dishonored, jag kommer inte ihåg om det var före eller efter Bioshock Internet, mm. men jag känner igen, jag kommer ihåg det. Att jag tänkte, att oh, det är ju inte som Bioshock det här, mm. eller om det var tvärtom. Jag kände lite, det är lite som Dishonored det här när jag spelade mm. Bioshock, men, men så att det, men det har ju lite sin e mer unika det är lite mer ställt snarare ja. än Barshock. Men, men det har definitivt. så Det fanns tid. en känsla där någonstans ja. som var lite bekant. Och, men jag tror att det är, båda är lite Steampunk är de ju. Eh, Medan Barshock Infinity är lite mer eh, happy. Eh, alltså på ytan i alla fall. Hur ja. det ser ut. Medan. Medan Dishonored-världen är väldigt sliten, påminner väldigt mycket om medeltiden mm. på något sätt, uh, Samtidigt fast steampunk. Det, det känns, tycker jag, 1700-tal uh, nästan renässansmässigt ja. i stilen. Med ja, det, uh, kanske klädstil klädstilen i alla fall. och klädstilen och, och uh, hur, uh, hur det ser ut inuti vissa byggnader, då, speciellt uh, arkitekturen. Ja, nej men de rikas byggnader i alla fall, mm. liksom, hur de ser ut inuti Men utanpå så känns det mer medeltida på något sätt mm. uh, Kanske 1500-tal ja, kanske Lite blandad influencer där helt enkelt mm. maturigt, ja. tror jag. Men det, det är en bra mix Och uh, det är väl som slutord där att vi alla tycker det bra spel och vi rekommenderar alla till köpare. Ja, jag tror att om man har missat det så, eller bara hoppat över det eller missat det så det är nog värt att ge en chans. Och som sagt, det är, jag tror det var 15 euro på Steam just nu mm. för att köpa standard edition. Och bara gör, gör inte som jag och kör bara en halvtimme, en timme och sen låter det ligga i ett år. Utan kör förbi den första biten så kommer ni. Så kommer ni definitivt vilja köra klart. Jag skulle rekommendera Kör, alltså första banan är ju egentligen sur i grejen i början. Mm. Men efter man har, efter när jag kommer förbi det och ni har träffat karaktärerna alltså efter första uppdraget. Mm. Delar den inte lägger ifrån det, då är det ingenting fel. Okej, okay, skit i det då. Men, men ge det första uppdraget i alla fall. Säg, ta det igenom det i alla fall. För att det, det blir, spelet har en hel del nyanser och det tar en stund när man hit, hittar dem faktiskt. Um, så jag, jag rekommenderar i alla fall att spela in den första, första mission Helt enkelt mm. Mm. Men det Den var... får helt enkelt fyra tummar, då. En tummar Den får fyra nördar av tio liv Den får fyra nördar Nästa gång om det är ett spel som bara två nördar tycker om Då får den två nördar av fyra <laughs> ah, Ja. Betyder det betyder inte det att om vi har fler folk i podcasten ja. Att det kan gå över fyra ja, ja, man, ja, ja. man räknar ju antalet nördar Och så kollar man hur många nördar Men som hur, tycker Men hur det. kan man då få en standardiserad eh, eh. Men Vem bryr sig? Du kan ju räkna procent om du vill Annars <laughs> ja, om vi är, Nu är det 100 procent som accepterar Om vi är fem då delar du på fem Det är inte svårare än så Men oavsett så, Det var veckans spel Ska vi tala om vad nästa veckans spel innehåller Ja, det tycker jag. Är det någon som ens kommer ihåg vad jag nästa vecka spelar? Smite. Är det Smite nästa vecka? Det ska bli, det ska bli intressant att se hur många som orkar dra av sig för att testa det. Har ja, redan. Vadå orkar. Det är veckans det... spel vi ska ja, spela. Ja, jo jo det... jag, jag behöver en länk. Behöver jag. Det skickar vi ut. Vi kan lägga ut den på Facebook också för de som är intresserade. Ja, ja men det låter bra. Så tar jag Berätta lite kort tio innan nästa... Kan du berätta lite kort vad det är för något slags spel? Smite är ett MOBA i tredje person. Så att om du är ett MOBA, det som League of Legends, Dota, liknande, fast du spelar i tredje person och hanterar. Det är mycket skillshot, så att säga. Där du pekar åt, dit attackerar du eller dit skjuter du. Så det är inte mycket peka, klicka, utan det är action. Okay. Och det är lite rulligt, men det är stort PVP-baserat i... Målet är att få det PVP-baserat. Det är mycket 5 mot 5, 3 mot 3, 4 mot 4 och liknande. Men... Eh, för de som vill bara njuta av spelet och inte vill känna stressen av att spela mot andra ibland så finns det självklart också, du kan spela själv med bottar, mot bottar eller köra coop då när du kör mänskliga mot eh, bottar bara. Ja, det ska okay, bli ja, vi, får, vi får se hur det blir då. Vi får, ja. vi ska, Jag har faktiskt spela. redan förberett och installerat det, mm, du, Ja, men det är bra. Du är så bra. duktig, Fredrik. Ja, jag får komma mm. ut i Fredrik och titta litegrann på mm. det här. Ja, ni får säga till om ni vill spela någonting under veckan någon gång. Så kanske vi kör ett spel tillsammans, mm. det ser ja, vi. Jag men... Jag kolla på det, men jag måste fokusera på att skriva också. Så att jag, jag kanske kommer vara lite... Jag måste nog säga det faktiskt, att under, under november, jag, under resten av november, så kanske jag kommer vara lite dålig med det här med veckans spel, på grund av att jag sitter och skriver, större av dagen. Det... vi gör i den månad tid, och det, det går som... även bra att följa gameplay på nätet, på Youtube till exempel. Mm. Men jag skulle säga att det är väl Jag tror inte vi har fått in några lyssnarmail sen senast Nu med tanke på att vi har börjat Jag har faktiskt inte kollat Det <laughs> är en hel hög med mail Som sitter nu och Går igenom Om ni vill skicka in Lyssnarmail så får ni självklart Göra det, ni kan gärna skriva på vår Facebook också Om ni känner är intressant och vill kommentera Eller diskutera någonting vi finns på Fredrik också helt okay. Ja, vi, vi finns ju även på Twitch. Vi går ju live som vi gör detta. Vi får se om det faktiskt blir någonting vi håller i. Det är lätt för att den sparar automatiskt videon och vi kan lägga ut sen på vår YouTube-kanal. Som inte än är skapad men den kommer bli skapad under veckan. Vi kan nå oss om ni vill skicka mail, Kan ni skicka mail via Nordliv? för det Nordliv eftersom man inte får använda ö, de så knasiga och på Facebook finns vi även som Nördliv om ni vill följa där. Twitch finns också Twitch, mm. uh... Twitch finns också om man söker på Nordliv så mm. går vi live där och kör. Kan, vi kanske kör lite gameplay där också om vi känner för det. Eh, jag satt och spelade lite Dishonored för att testa kanalen tidigare så mm. Det var bra. Fredrik fick vara kommentatorrösten som huvudkaraktären. <laughs> <laughs> Så, det var det. Och ja har vi nog mer att säga innan vi avslutar? Nej, vi har egentligen bara att säga tack för idag. Ja, då, ja. Tack för idag, ha en bra vecka happy gaming. <laughs> happy gamer happy new year skulle jag skulle säga någonting. Inte än, Inte än, inte än. Vi får se. Vi börjar närma oss årslutet, år, år, år, år, år, men det, det blir en, en annan podcast Men smite i veckan och så hörs vi nästa helg. Det gör vi. Ha det bra och hejdå. då! Hej då! Hej då!